Etimologică. Printre multele nimicuri, e ceva cotidian. Cel ce are multe ticuri este politician. Adaptare. Referitor la mediul ambient, am constatat ceva cam alarmant. Celui ce urlă când e între lupi, greu mai apoi poți gura să-i astupi. Experiență. La pomul lăudat, cu sacul, s-a dus și el cândva, săracul, dar nu e zdrobitoare drama, de atunci cunoaște ce-i reclamă. Fizică. Coborâți de mult din pom, aplicăm legea lui om, cunoscută azi prea bine, de ești om, sunt om cu tine.